Hola, bona tarda a tots els nostres soients. Esteu sintonitzant la nostra emissora, Ràdio Primavera, al dia 88.5 de la FAM. Som els alumnes de 6 i estem en directe. Avui us volem explicar el com que estem treballant a la nostra classe, l'obra de teatre. A diferència del transcurs, nosaltres farem dues obres. Sí, sí, heu sentit bé. Farem dues obres, pel preu d una. Les obres són Son contas clases adaptadas por nuestra mestra, el Joan. Es contes que hem triat són Blancaneus i els 7 nans i la caputxeta vermella. Els hem canviat i els hem convertit en comèdies. També els hem canviat el títol per Blancaneus i els 4 nans i la caputxeta perversa. A continuació us direm quins seran els personatges i us explicarem una mica l'argument. Però no tot sencer, que si no, no té gràcia. Començarem per la caputxeta perversa. Els personatges són la caputxeta l'Emilio, el llop el Marc, la Abia, la Fanny, la Mara, la Pola Tapiz, el narrador, el Nicolamín, Yona, la Pola Collante, el Casador, la Nuria, el David, el Álvaro, la Ana, la Nerea, el Carlos, el Rubén y el Eric. I ara, oi, què voleu saber de què va la història? Doncs aquí va. El lloc del llop perseguir la caputxeta és la caputxeta la que li fa la vida impossible al llop. Primer l'intenta enviar per un camí més llarg i amb molts entrebancs. Però la mare li reganya i li diu el camí correcte al llop. Després ven uns caçadors perseguint el llop i la mare es despista. Quan arriben a casa de l'àvia, que és malvada i rica, la caputxeta i l'àvia intenten acabar amb el llop. Però per saber què passa després, us haureu d'esperar a la estrena de l'obra. Ara passarem a la segona obra. Els nens i que surten en aquesta obra són la Bruixa, la Sara i la Blancaneu, la Llaiza, el Mirai, l'Ivan, el, el Caçador, l'Andrea, el nan Nant, Dormilega, el Carlos, el nan Feliç, la Judit, el nan Xavi, l'Anna i el nan Rodinària, el Rubén. Y el narrador la pola collante la nerea y el y, y la Jenny y, y el príchape peleri L'argument és el mateix que del conte original, però amb modificacions còmiques. No us ho podeu perdre. Molt bé, i així acaba el nostre programa. Esperem que us hagi agradat i que vingueu a veure el resultat final, ja que estem assaillant molt i molt bé. Si vols ser un actor de primera, escolta, Ràdio Primavera!